Rasulullah Rasulullah salati ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Svaka zahvala pripada Allahu uzišenom, salavat i selama donosiru na njegovu poslanike, milionike Muhammada, na njegovu časnu porodicu, na njegovu asharu, i na svojnje koje je sejeden sudnik dana. Moli'm Allah je zašanuhu, da našo srpce odčusti, odlici merci, pritvaranja, da u njega ulije iskreno su ljubav prema svakom kajru. Moli'm Allah je zašanuhu, da nam pokaže istinu istinom i da nam lakša slijeđenje, a da nam zabudu pokaže zabudom i da nam teža put. Prima tome, molima Laža da Šanohu da nas poduči onome što nam koristi i da nam dadne koristi u onome čemu nas je podučio. Ova tema koju smo odabrali, odnosno ciklus predavanja, prepreke na putu, jesu su stvari prepreke koje stoje na putu naših srstaka Laha Žadašanovu. Sve ono što nas remeti u našem odnosu s prema Laha Žadašanovu, to predstavljaju te prepreke. Pa ćemo za Laha Žadašanovu pomoć pokušat da iz drca u drca, da uzimamo pojednu od tih prepreka, odnosno loših osobina, s ciljem da pokušamo da ispravimo kod sebe, sve ono što imamo od negativnosti, što se tiče tih prepreka, pa ćemo večeras uzeti Laha Hođelešanu u pomoć početi sa od tih prepreka, a to je rasprava, odnosno raspravljena. Ovu sam temu izabrao iz razloga, znači sanjem da počnemo, jer svi mi nekad sa, u razgovoru, znači sa nekim od braće, pravimo neke greške, jer... Uvijek, znači, svimi razgovaramo s nekim, svimi smo u kontaktu i u toj smo potrebi, bez toga ne možemo svakako da živimo. Tako da, stvari, razgovor koji teče između dvojice jeste dijalog od kojih svi treba da se okoristimo. Međutim, kada je taj dijalog prijeđe, odnosno kada se u njega upletu neke negativne stvari, poputom naroženje, sveđe i tako dalje, to već prerasta u raspravu, što je Allah Želešanu u pokudio na mnogim mjestima. Da bi se štetnost rasprave i samo ta rasprava da bi se kod nas umanjila, potrebno je da slijedimo određene korake, potrebno je da se pozabavimo nekim stvarima kako bi se toga okanili, pa ćemo već raz, uz Allaho želišanom pomoći spomenuti neke od koraka i neke od svojstava rasprave kako bi prepoznalo tu raspravu i korake kako da se kanimo tje rasprave. Kako e, Svaka rasprava ima, da kažemo, svoje znakovi. Neki od tih znakova, znači od če ja sam samo par nekih znakova kao uvod, jeste da čovjek sa raspravom e, želi i cilja kod svoga sagovornika ispravlja ga uvijek u nekim e, jezičkim greškama. Pa će uvijek naći da neko, znači, to se ne kaže upo priče, prekine ga, ne kaže se tako, vije se kaže ovako, nije tako, gramatčki tako dalje. Znači, to su od znatkova rasprave, jer čovjek uz ovim dijalogom nikad neće takve stvari potencirati, nikad se na to neće vraćati, već će se ujeglad u dijalog da se što više iskoristi određena tema, da se okoristimo. Druga od svojstava rasprave jeste to da se traži neka greška u značenju. Pa da se kaže ti e, si reko tako stvari, to nije tako, to ne znači to što ti si jaš, već znači nešto drugo. Tako da su stvari to neki od znakova rasprave, ja ti tih znakovima puno više, međutim Samo kao uvod u ovu temu. Allah zelašanuhu u mnogim ajetima u spominje raspravu u negativnom kontekstu. Pa Allah zelašanuhu je u jednom ajetu kada kada se desio događaj Israe mi rađa, pa kada je posanik sallallahu lijef sallam uzdignut, pa je vidio mnoga čuda, pa u nevjernici nisu povjerovali. Ne su tražili reci nam, šta si vidio, gdje, se, gdje je bilo to i to, šta je bilo to i to i tako dalje, znači pokušavali su da uđu u neku razpravu za poslanikom, sallallahu alaihi vefasama. Pa lađa lačanuhu, u Kur'anu kaže, afe tu ma'runehu ala ma'yara, za da se sa njim raspravljate ono što je vidio, pa ja lađa lačanuhu odmah kudi, jer su Aydu spomeni rasprava. Zar vide se sa njim raspravljate oko onoga, o čega ono što je on vidio. Pa ja lađa lačanuhu, okruju zbog te tenihovo sobine. Takođe lažluhan gu spominjući Kur'anovu sobinu. Ona u na smislu kaže na jednom mjestu: "Eda inel ladine yumaruna fi saati ila fi dalal baid", zavisni koji se raspravljaju o osudnjem danu u velikoj zabludi. Tako da rasprava o osudnjem danu jeste zabluda, dok je razgovor i dijalog o toj temi vidu putje. Pa kada neko priča s jednim prijateljem, priča o sudnjem danu, da se prisjeti stravota sudnjeg dana, danja, tako da sami sebe e, poboljšaju u tom pogledu, to je u stvari dialog to ono što je povalno. Međutim, rasprava o sudnjem danu, jel tako, nijel tako, i tako dalje, to Allah Želešanu mu naziva zabludom. Allah Želešanu također spominje u ajetu raspravu pa kaže o inni šajatine, ljuhuna ila awriahim liyjadilukum wa in inna ata'tumuhum innakum la mushrikuun pa kaže šejtan nagovara svoje štičenike, sedbenike da se samo raspravljaju pa kaže ona ko se od vas njima pokori i on je samo đevjenika i on je od njih pa vidimo da je cilj šejtanov da ubacuje sumnju i da tera svoje štitičnike svoje sedbenike da se raspravljaju sa vjernicima Palađe za šanu kaže, oni koji tu ne budu slijedili i oni su od njih, i oni su zavutali. A je ima još dosta, nije će mi ponov da bi prešli na sljedeći djel. Također, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u nekim hadijisima spominje pokuđenost ovoga, pa se u jednom hadijisu, koji je krenci u bulumame, kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, garantujem kuću na kraju dženeta onome ko ostavi raspravu pa makar bi u pravu. I garantujem kuću u sredine dženeta onome ko kostavi laž, pa makar bi šali. I garantujem, kaže, kuću u vrhu dženeta onome koje ljepša svoj ahlak. Pa vidimo, prvo je poslanik, sallallahu alaihi vselem, naveo onaj ko ostavi raspravu, pa makar bi pravo. pravu. Drugo osobino spomenuo kao laž. Svaka osobina može se o njoj posredno pričati. Međutim, hajde da pokušamo povezati sad ovdje. Prvo, poslanik, sallallahu alaihi vselem, raspravu. Dobro, šta drugo spominje? Laž. Laž često dovodi čovjeka, jer čovjek kada laže, gubi povjerenje, je tako kod drugih ljudi, i onda je u potrebi da laže, u potrebi da se raspravlja kako bi sebi vratio to povjerenje. I na kraju, poslanih, srednju stvar koju spominje jeste kuću u vrhu džendeta, znači vrhunac, jeste šta? Lijep ahlak. Pa je ahlak obuhvata i dostaviš ostaviš raspravu, i da ostaviš laž, i sve drugo dostaviš. Tako da ovdje Postepeno, znači spomenuto, prvo rasprava nakon toga laži, nakon toga da se čovjek okiti lijepim hlakom, ostavljajući sve te negativne stvari. U drugom hadisu, posanik s.a.v. kaže nije zalutao nijedan narod nakon što su bili na istini, a da im nije data rasprava. Pa je ovdje svojstvo njihove zablude rasprava. Znači, zbog svoje zablude dobili su raspravu. Pa je rasprava produkt zablude i to nam dovoljno govori o štetnosti zablude, o štetnosti rasprave i kao dokaz da ta rasprava ljude vodi u zabludu. Danas Alad Želešanohu začuvam. Dobro, pošto smo, znači, vidjeli opasno zablude kako Alad Želešanohu kudi kako je kudi njegov poslanik, sallallahu alaihi vselem, logično je pitanje na koji način ćemo prepoznati tu zabludu, koje su, odnosno tu raspravu, koje su subine te rasprave, na koji način ćemo da se okanimo te negativne subine. Pa prvi razlog zbog kojeg se pojavljuje rasprava jeste da čovjek ne poznaje i ne pridržava se etike savjetovanja. Znači svako ponašanje ima svoju islamsku etiku, ima svoje edebe na koji način, da se savjetuješ, na koji način da vodiš dijalog. Jer Allah poslanih s.a.v. nije ostavio nikako dobro, a da nam nije ukazao na njega, niti je ostalo ikako zlo, a da nam poslanih s.a.v. nije upozorio na to zlo. Pa kada se čovjek ne pridržava etike pri upom to može da bude razlogom da takav čovjek upadne u raspravu. A neke stvari, znači koje predstavljaju etiku pri savjetovanju jeste da se savjetuje na samo, a ne javno. Jer nekoga nekoga na samo to je savjetovanje, a kad nekoga savjetuješ javno, to već onda prelazi u vrijeđanje nekoga, a tako, ubrukanje nekoga. Također je da čovjek uvijek bira odgovarajući način i vrijeme na koji će nekoga posavjetovat, pa nećem savjetovat nekoga koji je ljut, koji je u svađi s nekim, pa da ga ti savjetuješ nemoj to rata, već čekat da se smiri i tako dalje. Zatim da savjetovanje bude ujma Laja Želešanohu, da savjetovanje bude sa ciljem e, da se čovjek popravi, a ne s ciljem da se nametne neko svoje misljenje. Drugi od razloga jeste gubitak povjerjenja kod ljudi. Da čovjek izgubi svoje povjerjenje i da izgubi poštovanje kod drugih ljudi da ga drugi ljudi zbog nekog razloga, prestano poštovati i da prestane njegovo povjerenje prema tom čovjeku. Euh, često gubitak povjerenja dešava se iz raznoraznih razloga, uvijek ima više razloga zbog čovjek, zbog kojih čovjek gubi svoje povjerenje prema svega čovjeku. Izgubi povjerenje od onih koji su mu bliži po porodice, tako ja tako i onih koji su mu bliži, zatim od džemate i tako dalje. Gubi iz nekog od razloga. E, jedan od glavnih razloga, a malo pa smo ga spomenuli, jeste laž. Pa čovjek, kada počne da laže, takav izgubi povjerenje kod svojih bližnjih, u poruci, u komšiluku, u džanatu. Izgubi, znači, povjerenje oni ljudi koji su oko njega. I samim tim, kada čovjek izgubi to povjerenje, da bi vratio to povjerenje, onda on opet pokušava da koristi razne načine kako bi to povjerenje vratio. I često, jedan od tih načina koji on pokušava da vrati povjerenje jeste rasprava. Onda ulazi u raspravu, pokušava da se dokaže, pokušava da vrati povjerenje svoje kod ljudi i onda pribjegava raspravi koja je pokuđena, kao što smo spomenuli. Bala Že Lašanu u odnosu poslanih sallalavnog vesele u jednom hadisu kaže postjeću ću znači na iskrenost i upozoravajuću na laž, pa kaže, govorite istinu, jer zaista istan, istina vodi ka dobročinjstvu, a zaista dobročinjstvo vodi u dženet. I nije će čovjek prestati govoriti istinu, sve dok kod Allaha Đelešanu mu ne bude upisan kao iskren, istinu ljubi. I kaže, opet s druge strane, čovjek zaista laže sve dok kod Allaha Đelešanu mu ne bude upisan Kao lažov. A prije toga se kaže čuvajte se laži jer laž vodi u nemoral, a nemoral vodi vodi u vatru. I čuvajte se laži jer onaj koji praktikuje laž i ustrajava na laži bude kod Allahi Želešanom upisan kao lažov. I kada neko kod Allahi Želešanom bude upisan kao lažov se Allahi Želešanom sačuva, takav automatski i kod ljudi bude omražen. Ljudi prepoznaju kod njega tu osobinu, jer kog Allah zavoli, ljudi ga zavoli, kog Allah mrzi, ljudi ga mrzi. I samim tim čovjek, koji praktiko je laž, drugi osjet je to na njemu i automatski više prema tom čovjeku nemaju niti povjerenja, niti poštovanja. Također je u jednom hadisu, kojeg prenosi Abdullah ibn Amir, kaže, zvala me jednog dana moja majka, a bio je poslanik s.a.v. kod nas. Tad je on bio mali. I kaže, majka rekla, dođi, každa da da dam nešto. Pa je poslanik s.a.v. odmah reagao kaže, šta će da mu daš? Kaže, da će mu, kaže, hurmu. Kaže, da nisi htjela da mu daš hurmu, to bi ti, kaže, bilo upisano kao laž. Ova sitnica, što čovjek znači, ništa nije zlonamjerno, čisto da dozove svoje dijete i iz tog nekog razloga koji nije zlonamjeren, čak iz tog razloga bila bi opisana, laž da je to uradila. Sljedeće od razloga koji čovjeka vuče ka raspravi jeste želja za pobjedom i na podnošenje poraza. Znači imate uvijek ljude uvijek ciljaju ka tome da budu najbodiji, da budu u vrhu, da uvijek budu prvi i tako dalje, ne podnose poraz, ne voli da ih neko nadlada. I ti ljudi često koriste, znači kada osjete da ta njihov, da kažemo autoritet da to njihovo što su uvijek na vrhu i što žele da bude na vrhu, kada osjete da to počne da opada, onda oni koriste razno razne načine i metode, ne bil se opet nekako popeli na vrh, ne bil opet nekako se pred ljudima prikazali kao da su oni uvijek tuvi glavni da su oni uvijek u nekom centru, jel' tako? Pa često ljudi, kada osjete da se gube, opet pribjegavaju raznim stvarima, a ako neko želi da se prikaže onakav kakav nije, to je u stvari od neprivednosti. Fala Allahu dželašanu nama naređuje na mnogim mjestima da budemo pravednik, da budemo pravični. Fala pa Allahu dželašanu u jednom ajetu kaže: Ja i oni koji vjeruju, budite qawamin, budite qawamin za Allah, šehada bil ovi koji vjerujete, činite ibadet Allahu dželašanu iskreno i istino i i iskreno se dočite. Ispravno se dočite, na moj pa kaže u nastavku vada ejmenkum shan'an qaumin ala alla ta'dilu ne može baš mržnje prema nekim ljudima natjera na to da ne budete pravedni ej dilu budite pravedni ku akrabu tako, takwa to je bliže bogobojaznosti pa nasalaže lešanu ugovdio upozorava iako neka čovjek zbog svoje mržnje prema nekom je tako ima potrebu da malo ide desno lijevo ne bil sebe nešto pokazao i u toj situaciji čovjek ne bude pravedan pa laže da šanu i prvi toga kaže budite opet pravedni. Jer je to kada laže da šanu bolje i to je bliže bogobajaznosti. <tak> Također u jednom hadisu od Amara i Benjasira se kaže ko ostavi tri stvari takav je kontotirao svoj iman. Pa kaže odnosno ko ko sastavi tri stvari kod sebe takav je kontotirao svoj iman. Pa kaže ko je pravedan pa makar i na svoju štetu. Znači, da buđeš prevedan, pa makar ta pravda tebi štetila. Zatim, druga stvar nazivanje salama svijetu. Da nazoveš salam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. I treća stvar da udjeljuješ, iako si sam potreban. Pa je prva stvar koju je, navod poslanik s.a.w. Jeste da budeš prevedan, pa makar to bilo i na tvoju štetu. Jer čovjek uvijek mora da bude prevedan i da sam sebi dadne ono mjesto koje mu pripada. Pa ako nisi najbolji, nemoj kolisi neke druge korake, da ti pokažeš kao najbolji, kao prvi, da se uvijek ti u vrhu. I to je, znači, nedostatak te pravde i pravišnosti kod čovjeka kada izgubi to mjesto, a i dalje želi da ima to mjesto, pa on pribegava nepravdi, pa ga ta nepravda, odnosno sad, da bi upotrenio to mjesto ili biva nepravedan, ili koristi drugi način, a to je, rasprava da se on i da takav način pokaže, da pokuša da pobjedi, da pobjedi nekoga u raspravi, ili tako da se opet pokaže kao neko ko je najbolji, kao neko ko je u vrhu. Također, Lađelešanom u jednom hadiskuciju kaže od sina Ademov, niz ja sam te stvorio, a ti drugog upožavaš. Ja te hranim, a ti drugom zahvalioš. Pa ovdje vidimo u pravičnost, da čovjek treba uvijek da bude i pravedan i pravičan. Da prema drugima se pravedno ponaša i da bude pravičan, realan. Da ono što mu ne pripada ne traži. Već da se zadovodio onim što mu Allah Đelešanu mu dao. Sljedeća od stvari koje čovjeka tjera na raspravu i koje bivaju uzrokom toga da čovjek često koristi tu raspravu jest i okruženja čovjeka. Bilo da se radi o tom užem okruženju kao što je porodica ili da se radi u širem okruženju njegove prijatelji, džemaat, škola i tako dalje, često to biva uzrokom da čovjek pribegava raspravi iz razloga što čovjek često biva pod uticajem okoline. Poprima osobine oni koji su oko njega Pa ako vidi da su njegove porodici često praktikuje ta rasprava i ako vidi da se neki njegove prijatelji često koriste raspravom i on sam nesvjesno poprima to osobinu i to postaje dio njega. Rimate neke osobine koje su urođene, a imate neke osobine koje se stiču. Pa ovo je jedna od osobina koju čovjek može da stekne, družajte se sa takvim ljudima, pa da sam sebe pokvari i da to postane dio njega i onda čak i nesvjesno kada otpočne razgovor s nekim, odma isto, isto kao da ima potrebu da se protiv nekoga, da mu su sprotivi, da kaže nije tako, automatski njegov mozak tako radi, da pokušava da nađe nekom grešku. Pa neko nešto kaže iz dobre namere, odma ti si rekao to, e, htio da kažeš to i to, i tako dalje. Tako da društvo često zna da bude uzrokom da čovjek poprimi tu neku lošu osobinu, u ovom slučaju da poprimi osobinu raspravenju. Također se rasprava često koristi kao oružje protiv vjeri. Pa ljudi, protivnici islama, kada vide da islam, svjetlo islama, pokušavaju da utru tamo njihove zablude, onda oni gledaju na sve moguće načine da ometaju taj islam, da ometaju to svjetlo. Pa nekad ne nađu način, osim da pokušavaju da tako raspravom, da prikazuju e, Islam, islamske propise u nekom drugom svjetlu, onako kako to njima paše, ne bih islam prikazal lošim. je tako I onda samim tim i tom raspravom i uzimanjem iz konteksta islama pokušavaju da islam prikažu na loš način. Pa je lađe zaštavno u jednom e, ajetu pojašnjava stanje mnogobožaca, kako je bilo vremenu preslanika, sallallahu alijedne sedem, kada su oni upravo htjeli da remete sa tim stvarima objavu i da remete islam, Pa lažušanu kaže: "وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و ألغوا فيه لعلكم تغلبون." Kaže i govore oni koji ne vjeruju, ne možete slušati ovaj Kur'an. Nego kaže: pravite buku, ne ne biste ga nadgasali." I oni su značno takav način otvoreno jedni drugima govorili, kada čujete Kur'an, da što više podižete glas, ne biste nadgasali taj Kur'an, da bi pobijedili tu istinu. Pa vidimo da mnogi ljudi pribjegavaju raspravi, pokušavaju da se raspravljaju, ne bi li samo skrijenuli pažnjice Islama i ne bi u pogrešnom svjetlu prikazali islam. Sljedeća u stvari koje postiču i preuzrukuju raspravu jeste izučavanje nauka koje postiču raspravu. A jedan od najpaznatih nauka koja se tijeme bavi jeste filozofija jer je ona u stvari i bazirana na toj raspravi, jel tako, šta bi bilo kad bi bilo. I uvijek, znači, ta nauka, time se bavi čovjek, treba da bježi od takvih nauka, posebno ako nije uzeo osnove, osnove znači svoje vjere, da dobro poznaje Kuran, dobro poznaje Edisa, dobro poznaje, prije svega, akidu, jer ona koji ne poznaje svoju vjeru, osnove svoje vjere, takav će vrlo lahko biti plijen te filozofije i tih nauka koje se često baziraju na raspravi. Neki učenjaci navode propis, znači izučavanja filozofije, ili dozvoljeno nije dozvoljeno. Pa neki smatraju da je dozvoljeno, iako je to mišljenje kod većina učenjaka odbačeno, uopšteno, imate, opet druge strane, oni koji smatraju, da je zabranjeno, uopšteno, i to je mišljenje daleko. Međutim, imam ne ovi, Allah mislilio, izmije svoj stav koji je, da kažemo, najbliž istini, jeste da izučavanje te nauke može biti dozvoljeno u slučaju da čovjek uzme osnove svoje vjere, da dobro poznaje akidu, da dobro poznaje kur'an i sunnet, kako bi mogao sve te sumnje na kojima se bazira filozofija, da ih lahko može pobiti. E sad kad se ovdje kaže da čovjek ima jake osnove, to ne znači da je dovoljno da čovjek ide godno dvije u mektrb, da pročita par knjiga, tako, pisutve desetak, dersove, da kaže ja imam osnovu, ja mogu shvatiti ono što je zabavljeno, da uzeti ono što je istina. Znači nije situacija takva, jer čovjek dobro mora da uđe u dubine e, akajskih nauka, da se dobro pozabavi i drugim sektama, da shvati u detalje šta je istina, da mu ne može ničim neko prijeći i poremetiti njegovu istinu u srcu. Sljedeća od stvari koje prozorkuju raspravu jeste samodopadljivost, oholost i umisljenost. Pa kada čovjek kod sebe vidi tu oholost, samodopadljivost i kad se umisli da je on uvijek glavni, jel tako, i da želi da to i dalje kod sebe drži, takav zbog svoje oholosti, u nikakvom razgovoru nije će moći priznat neku svoju grešku. Većak za se desi neka greška, a svi su podložni greškama, ako se desi greška, on će pokušati da tu grešku nekako preokrene i onda će otvoriti raspravu nebe sebe odbranio. Tako da u toj situaciji u tom sučaju oholost čovjeka brani da prizna grešku. Ta samodopadljivost čovjek misli ja pa ja i niko drugi Zbog toga čovjek često može da upadne u grešku i da se raspravlja bez dogo kazano. Prvi slučaj koji je zabilježen, kad je u pitanju, znači, rasprava iz oholosti, jeste slučaj sa Iblisom prokletim, kad mala Đelešanu mu naredio melekima i njemu da učine do Adamu. Pa su svi učinili i Iblis je odbio. Kada je Alađe de Šanom pita, zašto nisi učinio srežbu onome što sam ja stvorio sa svoje dvije ruke, pa kaže, Ibli, zato što sam ja bolji od njega, meni si od vatre stvorio, a njega si od zemlje stvorio. I ovdje, Alađe de kada mu je postavio pitanje, Ibli se uzoholio i otvorio raspravu. Jer rasprav, kad ti automatski želiš neki odgovor, iako tvoj odgovor nema neke logike, a jednostavno koristiš sve bilo kojim stresvima, ne bilo samo sebe odbranio, ne bilo svoj ponos, Sačuvao pa iblis, prokliki zbog oholosti i umišljenosti, Allahođe Lašanu mu odgovorio i otvorio tu raspravu, pogadilađa Lašanu mu proklao i za uvijek od svoje milosti. Predzadnja tačka koja predstavlja razlog rasprave jeste da čovjek nema neki plan program kojim će ispuniti svoje vrijeme i gdje će usmjeriti svoju energiju. Pa onaj koji ne zna gdje će da usmiri svoju energiju, nešto drugo će naći da njega obuzme i da ga zauzmi. Pa takav čovjek često u tom nekom svom slobodnom vremenu kad ne zna što da radi, pribigni i raspravi, pa onda počne otvarati razmrazne tijeme i da se o tome raspravlja. Zato na svakom od nas jeste da se trudi da svoje slobodno vrijeme iskoristi u nečemu što mu koristi, jer ja čovjek kada bi uzimao iz ove vjere primjere, mogao bi čovjek da upotpuni čitavo svoje vrijeme, bilo učenjem Korana, bilo zikrovima, bilo nekim drugim korisnim stvarima koje su nam preporučeno, čovjek bi uvijek našao da upotpuni svoje vrijeme i ne bi našao vrijeme za gubit. Međutim, oni koji gube svoje vrijeme, često da ne znaju šta ću raditi, pa otvore razne teme jer raspravili se tako da nepostojane tog nekog plana biva razlogom za uzlaku raspravu. I zadnja tačka koja je povijezana sa nastavkom teresa jeste nemar po pitanju posljedica rasprave. Onaj koji ne poznaje posljedice nekih stvari, takav će vrlo lahko u to da upadne. Pa Allah Žiljšanu na mnogim mjestima kada, kada postiče na nešto ili kada nešto zabranjuje, Allah Žiljšanu pojašnjava razlog. Pa kada ostavite to, zbog toga je zbog toga. Ostavite to da bi bilo tako i tako. Radite to da bi bilo I tako itd. Aladža dešanohu mnogije stvari na takav način prezentuje, pa samim tim, onaj koji ne poznaje štetu rasprave i posljedice, takav će vrlo lahko da upadne u raspravu. E, od posljedica rasprave jeste to da čovjeku strne se srce onaj koji se puno rasprava, kao što kaže Malik, puno rasprava srbnjale srce, ali smjel bi mamu Maliku, pa čovjek ne treba da radi ništa što će njegovo srce odrata od Allaha Čelešanuhu i što će stvrdniti njegovo srce, pa da njegovo srce teško prihvata istinu. Druga posljedica jeste da rasprava prozrukuje mržnju, ljutnju, neprijeteljstvo među ljudima. Pa svi smo sigurno nekad u životu imali nekog iskustva ili neki primjer lijez nas, da su ljudi zbog rasprave pokvarili svoje međuđuske odnose, ali tako komisijske odnose, porodične i tako dalje. Pa su mnogi ljudi e, poremetili svoje ili prekinu neke svoje rodbinske veze zbog rasprave, otvori se neka tema i onda jedan uvrijedi drugog, ovaj drugi oči da mu zrati stidne ga bude da prizna svoju grešku i tako dalje, pa smo, znači sigurno smo nekad bili svedoci da rasprava često remeti naše odnose, bio da su porodični, bilo to da su komičarski i tako dalje, tako da rasprava za posljedicu uvijek ima mržnju i ljutno među ljudima. E, također od posljedica jeste to da rasprava umanjuje veliku dušnost. Pa neko je i bio velikodušan, nije bio, ili tako, škrt, nije cijepidlačio plahu, ako se upusti u raspravu, onda opet da bi okazao da on pravu počne koristiti, onda počne detaljisati to nekoj raspravi, ovako onako, i onako, onda ulazi u detalje i samim tim počne da cijepidlači i gubi samim tim velikodušnost. E, rasprav također težava čovjeku da se sačuva, iskušenja u svojoj vjeri. Znači u raspravama često se prilažu neki dokazi, znači druga strana s kojom raspravljamo, često dadle neke dokaze koje možda mi ne pa nismo sigurni jel ispravan, nije ispravan, već onako, što bi rekli, iznenada zbunimo se, ne znamo šta ćemo, da odgovorimo, pa onda sama ta zbunjenost i taj neki dokaz koji nema nije poznat, koji se može pogrišno razumiti, tako, ubaci sumnju u naše srce i samim tim dovodimo opasnost svoju vjeru. I onda ne budemo sigurni za svoju vjeru, pa zato čovjek treba da se okanje je sumnje, odnosno te rasprave, kako ne bi raspravom mnogi je sumnje ubacivao u svoje srce. E, sljedeća od posljedica jeste to da se muslimani razjedinjavaju Zbog rasprave. Pa muslimani koji su doći bili prijatelji, doći se družili, zbog neke obične teme, bilo čemu da se radi, bitne ili nebitne, uđu u raspravu, pokvare svoje odnose, bez obzeg se u pojedincima da se brat sa bratom ili grupa sa grupom, tako, dođe u se pa jedan se rasprava na njegovi sledbenici, počne od mrzitove druge, sledbenik ovoga drugog, jer tako ako se radi o nekim autoritetima, i onda nastaje mržnja među muslimanima i neprijateljstvo. I samo to pruzor koje je sljedeću u posljedicu rasprave, a to je polakšavanje neprijateljne Islama da se bori protiv Islama. Jer neprijatelj Islama sve dok vide da su muslimani ujedinjeni, da su zajedno svjesni su da nemaju nekog prilaza da ih naštete. Jer bez obzira o kakvim se razmišljanjima radilo, često muslimanje o takvu imaju različka shvatanja, ali muslimani koji su muslimani, bez obzira razlikovali se bilo u mesebu ili tako dalje, opet mi smo jedno, mi smo svi muslimani. I sve dok nevjernik vidi da smo svi mi muslimani jedno, a da nismo mi i vi, sve dok vidi da smo zajedno nikad neće smjet i nikad neće uspjeti da nam našteti. Kada nevjernici primijete da smo mi međusobno, jel tako, zavadili, tad on koristi priliku napada muslimane, odnosno napada jednu od te dvije skupine koje se zavadile i samim tim druga skupina zbog sve ljutnje prema njima nikad neće reći nemojte njih, već će šutit, bit će im, čak možeš im biti drago što ih nevjednici napadaju. Tako da rasprava sa sobom vodi raznorazni, prozruke, raznorazne posljedice negativne za čovjeka tako da čovjek mora zatrudi, da e, od sebe otjera sve te e, razloge koji vode ka raspravi i da liječi kod sebe taj problem ako postoji, da liječi na raznorazni način. E, ono što bih ja volio prije nego što spomenem neke otacaka kad pitanju liječenje, volio bih da neko od vas ako ima neko iskustvo po pitanju rasprave, na koji način sada si rasprava ili na koji način liječiti ovaj problem. Ako neko može ovako, usmeno, ako neko neće, može i napisati neki prijedlog, ima ovdje znači papiri. ulovke, ako neko želi, neka napiše svoj prijedlog, pa možete vi podijeliti papiriće, a ja ću nastaviti predavanje. Pa je sljedeći putak u Buda, kad budemo e, držale predavanja, volio bi da ovo na svakom našem predavanju da se malo uključimo iz razloga što uvijek neko ima neki prijedlog ili neko rješenje koje možda mene nije na on palo nisam, na koje nisam naišao od tog traženje znači skupljene informacija o ovom predavanju. Pa, znači, nije pod obavezno, ali eto, ako neko ima neki prijedlog, neko rješenje, znači za ovaj problem, neka napiše Dobri će doći imeni, a i ostalim, da se okoristimo od ovoga. E, rešenje ćemo, znači, ukratko ćemo ispomenut, a to je, kao prvo, spoznaja Allaha Đišanu i izučavanje ove vjere. Jer čovjek, kada se pozabavi izučavanjem ove vjere i kada shvati štepnost rasprave i bilo koji drugih osobina, Takvom će biti olakšano da se kani i ostavi te osobine, jer je to ono što alaže da šanohu prezire, a svi mi smo duži ono što alaže da šanohu mrzi. Drugo rješenje jeste da čovjek kod sebe gaji tu neku islamsku etiku u bilo čemu, bilo da je etika, odnosno adabi kad je u pitanju rasprava, odnosno dijalog ili adabi, savjet van tako dalje, da čovjek kod sebe treba da gaji tu islamsku etiku kako bi znao na koji način da se ponaša, jer kao što smo spomenuli, 27, ništa od dobra nije ostavio, a da nam nije ukazao na koji način ćemo slijediti odabra. E, zatim, jeste izražavanje poštovanja prema našeg sagovornikov. To je također od edeba, od edeba e, dijaloga, da izrazimo poštovanje i spremnost da saslušamo drugu stranu, a ne da čekamo samo, što kažu, ko zapijeta puška i odmada odgovaramo, ni završio nije, mi već imamo odgovor. E, također, od rješenja jeste da razmišljamo o stavu Islama prema raspravi. Kada pa da nam neopadne ajdi koje smo naveli hadisi, tako koje smo naveli, to da je Iblis, Iblis prokjeran od Allahođe zašavno milosti i da je proklet, zbog toga što se uzoholio i okrenuo raspravu sa Allahom Želešanom. Zatim od rješenja jeste da čovjek sebi bira zdravo okruženje za život. Pa onako u stanju, ako živi u e, bolesnom okruženju, nezdravom okruženju koje je štetno za njega, ako je u stanju da ga promijeni, neka promijeni. Ako nije u stanju da promijeni, onda je čovjek dužan, koliko toliko, znači koliko god je u stanju da mijenja oko sebe, neka mijenja potrebno. Niko od nas ne može... Naprk neko čudijel tako podma da promijeni sve, već čovjek krene od sebe, prije svega sebe da popravi, sebe da preodgovi, da vidi gdje gdješ ili tako, onda u porodicu i onda to samo ide, samo se širi. Zatim, od rješenja jeste ispravno savjetovanje. Da savjetujemo na ispravan način koji istijeći, kao smo već rekli, adabe pri savjetovanju, kada savjetome nekoga da ga ne vrijeđamo da nađemo odgovarajuće vrijeme i mjesto je tako da onaj koji se često rasprava da mu dodajemo savjet uz e, navođenje primjera je tako ono što šteti ono što koristi navidimo znači primjere i na takav način savjetujemo onoga koji često pribegava raspravi ne bi se toga okanjao također rješenja jeste da se roditelji posteci često dešavaju, da tako neki nasuglasje među bražnim parovima da se oni e, su, suzdrže te neke rasprave pred svojim djecom. Jer ne postoji brak koji je savršen uvijek, tu budu nekih ja tako nesuglasica, često onda ti što se to onda često prerašta u raspravu. Među tim čovjek što veći e, se raspravlja, treba da izbjegava da se raspravlja pred svojim djecom da ne bi njima bio loš primjer u tome, da ne bi djeca poprimila te loše osobinane. Također jeste od da čovjek odgaja svoju dušu, da je preodgoji, da ne bude ohol, da izbaci od sebe dopadljivost ako je ima, ako je umišljen i to i protiv toga da se bori. Znači jednostavno čovjek uvijek treba da se bori sam sa sobom kao što kaže, le dinaj džahadu fina le nehdijedne hum subodana, onih koji se u naše borje, povodi u ovu borbu, čak ulazi, jer tako je borba samim, <coughs> samim sobom, borba protiv šeitana koji je naš najvići neprijatelj. Pa treba da se bori, da prodrgaja svoju dušu, da je postiče na dijela koje je očiste, je tako da približe Allah hoče da šanuhu. Zatim, od razloga, odnosno od stvari koji će nam da se kanimo, rasprave, jest to udaljavanje od filozofiranja i od drugih stvari koje vode raspravi. Zatim, da iskoristimo slobodno vrijeme u ono što je korisno, a ne da gubimo vrijeme u nekim stvarima koje sa sobom mogu da povuku i raspravu, pa da nemamo što da radimo, hajmo svaki dan slobodno vrijeme, hajmo sad svaki dan i onda samim tim možemo Jel tako, pruzrokovati tu neku raspravu sa svojim sagovornikom. Zatim, čovjek treba da trenira sam sebi i svoju dušu da bude u stanju da prihvati e, grešku. Odnosno, ako čovjek pogriješi, da prizna u svoju grešku. Jer neki misle da je slabost ako priznaš svoju grešku. To je u stvari od jačine i ta osobina je osobina jedna od najboljih osobina Čak što više je ta osobina predstavlja hrabrost, a ne kukavičluk. Jer neki ljudi mislije, ako kažeš, je ovo pogriješio sam priznajem, mislije da si kukavica ili da si, da kažem, njiži. Ne, ta osobina je od osobina velikana, onaj ko pogriješi, da prizna da je pogriješio. Tako da čovjek bi trebao da trenira i odgaja svoju dušu, da vode u stanju da prizna grešku. Takođe od glavnih stvari koje nam pomažu da se okanimo, Raspreve jeste traženje pomoći od Allah dželešanu. Jer čovjek dobom može postić ono što ne može postići sa ponos svog truda. Jer Allah dželešanu voli da da mu dovimo, da od njega tražimo. Pa jedan od razloga, odnosno jedan način na koji ćemo sa kant raspreva da da od Lešanu, dželešanu tražimo pomoći i da ga molimo da nam omrzne tu osobinu i da je udalji od nas. Otvari koje nam pomažu jeste i to da čitamo biografiju prvih generacija, na, kako, na koji način su oni iskorištavili svoje vrijeme, na koji način su oni međusobno vodili dijalog s koliko poštovanja, s koliko respekta prema drugom. Pa kad čitamo njegovu biografiju, vidjet ćemo koliko su oni bili e, privriženi islamu i koliko su praktikovali tu etiku prilikom dialoga. I zadnja stvar znači, koju ćemo navest kao stvar koja nam pomaže jeste da kada s nekim vodimo dijalog ili se raspravljamo, uvijek moramo biti svjesni da ono što mi vidimo kao ispravno da ostavimo malu mogućnost da smo nimi pogriješni. Jer može biti da mi nismo pravo. Ako uđeš u raspravu oko neke teme s nekim a ako ti je cilj da ti dokažeš da si ti u pravu i gotovo, znači sve ću koristiti to već rasprava. Ali imaš ti svoj stav. Znači ubijeđen se su u pravu. Međutim, ostavi malu mogućnost da se pogrešio, jer može zaista jesi pogrešio, ne možemo uvijek mi biti u pravu. Tako da, da čovjek i na taj način treba sebe da istrenira, da bude svjestan i da ostavi tu neku mogućnost da čovjek nije u pravu. Jer može zaista zagovornik iznijet neke jače dokaze i možeš nam zaista pojasniti, možeš nam tek onda u razgovoru s nekim shvatiti da nismo bili u pravu. dan od Boga ćemo više molimo Allahu al da nam sa sve nas miluje da ovo udruženje bude dokaz za nas hmm. a ne protiv nas da od ovih riječi vidimo korist i da ono što mi prepoznali kod sebe ako smo prepoznali da pokušamo da to promijenimo kod sebe najbolje Allahu Al-Shanuhu taj koji nam pomaže sednja dove neke hvala Allahu gospodaru svjetova i neke salavat selam na njegovog poslanika selama uhre Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.